Видатні таланти брата Лонгфута Щоранку впродовж тижня Логіна будив галас натовпу. Його виривали зі сну, в досвіта гармидер був такий, наче десь поблизу відбувалася битва. Першого разу він так і подумав, але тепер не знав, що це був просто їхній ідіотський спорт. Закрите вікно трохи приглушувало шум, але натомість ставало нестерпно спекотно. Доводилося вибирати, спати похопцем чи не спати взагалі. Тож він залишив вікно відкритим. Лаючись, Логін протер очі і витяг себе з ліжка. Ще один спекотний, стомливий день у місті білих веж. В дорозі, в дикій глушині, він не встигав розплющити очі, як одразу нашорошував вуха, але тут все було інакше. Нудьга і спека робили його повільним і лінивим. Логін побрів через вітальню, широко позіхаючи і потираючи рукою під боріддя. І нараз спинився. У вітальні на нього чекав незнайомець. Він стояв біля вікна, освітлений променями сонця, склавши руки за спиною. Це був маленький худорлявий чоловік з гулястою головою, з коротко підстриженим волоссям і в дивному, добряче потріпаному одязі, виленілому мішкуватому шматку тканини, кілька разів обгорнутими навколо його тіла. Перш ніж Логін відкрив рот, чоловік обернувся і спритно підскочив до нього. «А ви хто?» Поцікавився він. Його усміхнене обличчя було сильно засмаглим та обвітреним і нагадувало зморщену шкіру на зношеній парі чобіт. Через це визначити вік чоловіка було неможливо. Йому могло бути від двадцяти п'яти до п'ятдесяти. «Дев'яти пробурмотів Логін, з осторогою відступаючи на крок до стіни. «Дев'яти так?» Коротун подався вперед і охопив руку Логіна своїми долонями, міцно її стиснувши. «Для мене величезна честь», – мовив він, заплюшивши очі і кланяючись, «Познайомитись з вами». «Ви про мене чули?» «На жаль, ні, але всі божестворіння варті найглибшої пошани». Він ще раз вклонився. «Я брат Лонгфут, мандрівник славетного ордену навігаторів. Небагато знайдеться країв під сонцем, де не ступала моя нога», – він вказав на поношені чоботи, а тоді розкинув руки в сторони. «Від гір Тонда до пустель Шаміра, від рівнини Старої імперії до срібних вод тисячі островів, увесь світ, мій дім. Воістину!» Він добре володів мовою півничан, мабуть, навіть краще за самого Ологіна. «На півночі ви теж були?» «Один раз за молоду, але недовго. Тамтешній клімат здавався мені жорсткуватим. Ви добре говорите по-нашому. Є небагато мов, якими я, брат Лунгфуд, не спілкуюся». Невимушенне знання мови – лише один із моїх багатьох видатних талантів. Чоловік заусміхався. «Бог мене воїстину благословив», – додав він. Логін задумався, чи це не якийсь заготовлений жарт. «Чому ви тут?» «По мене послали». В його темних очах заграли іскорки. «Послали?» «А тож, мене хотів бачити Баяз, перший з поміж магів. По мене послали, і я прийшов». Такий мій звичай, бо обмін на мої видатні таланти до казни ордену зробили надзвичайно щедрий внесок, хоча я прийшов би і без того. Справді без того. Невже? А тож Коротун відійшов і, потираючи руки, почав у набиякому темпі намотувати кімнатою кола. Це завдання однаково мірою свідчить як про славу нашого ордену, так і про його не меншу славну жадібність. «І серед усіх навігаторів світового кола саме я. Я був обраний для цієї місії. Я, брат Лонгфут. Я і ніхто інший, хто в моєму становищі з моєю репутацією міг би противитись такому виклику». Він зупинився перед Логіном і очікувано глянув на нього, немов бажаючи почути відповідь на запитання. е е е Тільки не я!» – вигукнув Лонгфут, повертаючись до кружляння кімнатою. «Я не противився, чого б це? Інакше то був би ні я!» «Мандрівка до самого краю земного кола! Яка чудова історія! Яке натхнення для інших! Який...» «До краю земного кола?» – запитав Логін насторожено. «Знаю!» – дивак поплескав його по руці. – Ми обидва в захваті. «Це, мабуть, наш навігатор!» – Бояз виринув зі своєї кімнати. «Саме так! Брат Лонгфуд до ваших послуг!» «А ви, насмілюся припустити, ніхто інший, як мій славетний впрацедавець Баяз, перший з поміж магів!» «Так і є». «Для мене це величезна честь», – викрикнув Лонгфут, стрибаючи вперед і хапаючи мага за руку. «Познайомитися з вами». «Навзаєм». «Сподіваюсь, ваша подорож була приємною». «Для мене подорожі завжди приємні. Завжди». «Що мене стомлює, то це перевірки між ними». «О, так». Бая кинув на Логіна похмурий погляд, але той лише стенув плечима. «Дозвольте запитати, коли почнеться наша мандрівка. Я вже не можу дочекатися». Скоро, сподіваюся, до нас ще повинен приєднатися останній член експедиції. Нам потрібно буде найняти судно. Звичайно, я з превеликим задоволенням це виконаю. Який курс повідомити капітанові? На захід через коло морів у Старикси, а тоді у Калікс, що у Старій імперії. Коротун сміхнувся і низько вклонився. Вас це влаштовує? «Так, але кораблі тепер рідко ходять до Калікса. Нескінченні війни Старої імперії зробили там тежні води небезпечними. На жаль, там процвітає піратство. Не кожен капітан згодиться туди пливти». «Це мало би переконати», – бо я скинув свій пухкий гаман на стіл. «Згоден». «Потурбуйтеся, щоб корабель був швидким. Коли ми будемо готові, я не хочу гаяти жодної хвилини». «У цьому можете не сумніватись», – мовив навігатор, беручи важкеньку турбинку, набиту монетами. Плавати на млявих суднах не для мене. О, ні, я знайду для вас найшвидший корабель Паадуа. Так, він летітиме, наче подих господа. Він стрибатиме по хвилях, наче вистачить просто швидкого. Маленький чоловічок вклонився. Час відплеття? В межах місяця. Бая зглянув на Логіна. Чому б тобі й не піти з ним? Ага. Так, вигукнув навігатор. Ми підемо разом. Він схопив Логіна за лікоть і потягнув до дверей. «Я очікую на решту брати лонгфуте», – кинув боязний муслід. Навігатор обернувся в дверях. «Решта буде, можете не сумніватись. Нюх на ціну, здібність до торгів і непохитна рішучість у перемовинах. І це лише три, – він широко всміхнувся, – з-поміж моїх видатних талантів». Це Адоа, надзвичайне місце. Справді, мало міст можуть до нього дорівнятись. Можливо, Шафа – вона більша, але надто запелюжена. Вестпорт і Дагоска теж, безперечно, мають свої принади. Дехто вважає найкрасивішим у світі містом Оспріо з її гірськими схилами. Але щоб ви знали, серце брата Лонгфута належить великому Талліну. Ви були там майстери Дев'ятипалий? Бачили це шляхетне поселення? Е-е-е... Логін був зосереджений на тому, щоб не відстати від коротуна, котрий пітляв крізь безкінечний потік людей. Лонгфут спинився так раптово, що Логін ледь його не збив з ніг. Навігатор обернувся, здійнявши руки і замріяно задивився в далечінь. «Талін на заході сонця, коли дивишся на нього з океану. Повірте мені, я бачив у житті багато дивовижних речей, а це найпрекрасніше видовище в цілому світі. Ой, як виграє сонце на незліченних каналах, на блискучих куполах цитаделі Великого Герцога, на витончених палацах Великих Купців, де закінчується сяюче море і починається сяюче місто. Ах, Талін!» Він розвернувся і знову помчав вперед. А Логін поспішив за ним. Проте, ця Адо, безумовно, гарне місце, і вона з року в рік тільки більше. З часу мого останнього візиту тут змінилося чимало. Ой, чимало. Колись були тільки пани і просто люди. А нам належала земля, тож вони мали гроші, а відтак і владу. Ха, все просто, бачите? Ну, Логін ледь бачив далі спини Лонгфута. Але тепер у них з'явився цілий торговельний клас. Купці, банкіри і так далі. Вони усюди. Їх цілі армії. Тепер просто людини можуть бути багачами, розумієте? А у багато просто людини є влада. То хто він тепер? Просто людин чи пан? Чи може щось третє? Ха! Усе раптом ускладнулося, геш! «Ее... Стільки багатства, стільки грошей, водночас купа бідноти, правда? Стільки жебраків, стільки убогих. Ненормально, коли країна біднота і багачі живуть поліч-опліч. І все ж це чудове місто. І воно весь час росте». «Як на мене тут надто людно», – пробурмотів Логін, зіткнувшись з кимось плечем. «І надто спекотно». «Ха, людно!» Ви називаєте це людно? Вам треба відвідати великий храм у шафі за ранкової молитви або велику площу перед палацом імператора, коли на торги виводять нові храбів. І спекотно, це по-вашому спекотно? В улсафані, що на далекому півні гуркулу, влітку стає так гаряче, що на порозі можна смажити яйце. Правду кажу, сюди, він прослизнув крізь безкінечний натовп вузький провулок. Цей шлях найшвидший, Логін вхопив навігатора за руку. Ви хочете піти туди? Він удивився у морок. «Ви впевнені?» «Ви сумніваєтесь?» – запитав Лонгфут, несподівано нажаханий. «Невже ви можете у мені сумніватись? Серед усіх моїх видатних талантів найперший – це здібність до навігації. Саме за цей талант понад усі інші перший з поміжмагів зробив такий щедрий внесок до казни ордену. Невже ви могли? Але заждіть!» Він здійняв руку і знову заусміхався, а тоді тицнув на груди Логіна вказівним пальцем. «Ви ж не знаєте брата Лонгфуда, «Принаймні, поки що. Ви, очевидно, обережний, і обачний – це гарні якості, з яких є користь. Я не можу очікувати від вас моєї непохитної віри у власні здібності. Ні, це було б несправедливо. Несправедливість – це сумна якість. Ні, несправедливість мені не властива». «Я мав на увазі». «Я вас переконаю», – заволав Лонгфуд. «Так, переконаю. Ви будете довіряти мені більше, ніж собі. Так, цей шлях найшвидший». Він рушив тьмяним провулкам з дивовижною швидкістю, а Логін ледь за ним поспівав, хоч його ноги були на добрих півфута довшими. — Ах, задвірки! — кинув навігатор через плече, ступаючи темними брудними вуличками, будинки на яких тулилися все ближче і ближче один до одного. — Які задвірки, га? — провулки робилися все вущими, темнішими і бруднішими. Коротун звертав то вліво, то вправо, ні на мить не зупиняючись, аби обдумати свій курс. «Ви це відчуваєте? Відчувайте, майстери, Дев'ятипали? Тут пахне...» Він потер свої великі вказівні пальці, поки вони вкрокували, підбираючи слова. «Загадковістю! Пригодою!» Логіну пахло лайном. В стічній канаві лежав ниць чоловік, мабуть, в дошку п'яний або просто мертвий. Інші люди проминали їх, кульгаві і виснажені, або стояли лячними грубками біля дверей, пускаючи по колу пляшки. «Були тут і жінки...» «Чотири марки, і я тебе благословлю, північанине. Гукнула одна з них до Логіна, коли вони проходили повз. «Так, благословлю, що довго не забудеш. Ну, гаразд, давай три!» «Шльон три!» – шепнув Лонгфут, кидаючи головою. «І то дешеві. Вам подобаються, жінки?» «Ну, вам треба в Улнап, мій друже. Улнап на узбережі Південного моря. Там можна купити спальню рабиню. О, так, ці дівчата коштують скаженних грошей, але їх тренують роками. Там продають дівчат» запитав Логін приголомшений. «Так, і хлопців теж, якщо вам таке до смаку». «Е-е-е-е...» вони тренують їх роками, справді. У них є ж ціла індустрія. Хочте майстринь, та? У них, дівчат, є такі вміння, що дивом здивуєшся. Або відвідайте сипані. У цьому місті є такі місця, що ну-й-ну. Ну. Жінки вродливі, і то кожна. Правду кажу, як принцеси, і чисті!» буркнув він, зиркаючи на одну із розхристаних жінок біля узбіччя. Трохи бруду зовсім не лякала Логіна. Вмілі та вродливі здавалося йому чимось надто складним. Коли вони проходили мимо, Логіну впала в очі одна дівчина, яка спиралась на одвірок, піднявши руку. Вона дивилась їм вслід з байдужою посмішкою. Логіну вона здалася гарненькою. У якомусь відчайдушному сенсі. Принаймні, дівчина була гарнішою за нього, та й скільки вже минуло часу від останнього разу. Треба дивитися реально на подібні речі. Логін зупинився всеред вулиці. Бо я спросив повернути решту?» – пробурмотів він. Еге ага, ж, він дуже чітко про це висловився. Отже, є трохи зайвих грошей». Лунфут здійняв брову. «Ну, можливо, зараз подивлюсь». Він ефектно вийняв гаман і відкрив його, почавши ритися всередині. Монети Лунко задзвеніли. «Ви гадаєте, це гарна ідея?» Логін нервово озирнувся вулицею. До них обернулося кілька облич. «Що-що?» перепитав навігатор, досі порпуючись у Він видобув кілька монет, роздивився їх на світля, тоді всунув долоні Логіна. «Я бачу обачливість, це не твоє». Кілька помотлошаних життям чоловіків у провулку почали повільно та зацікавлено наближатися до них. Двоє спереду і один ззаду. «О, ні!» – розсміявся Лонгфут. «Ні-ні, я людина прямолінійна, така вже моя вдача. О, так, я... Ой!» Він нарешті помітив темні постаті, що наблизились до них. «Ой, як прикро, Боже мій!» – Логін повернувся до дівчини. «Не заперечуєш, якщо ми...» – вона хряснула дверима перед його носом. Решта дверей на вулиці також почали зачинятись. «Чорт!» – вилився він. «Ти битися вмієш?» «Бог наділив мене багатьма видатними талантами», – пробурмотів навігатор, новігатор. «Але вміння битись серед них немає». Один із чоловіків був дуже косооким. «Це завеликий гаман для такого маленького чоловіка!» сказав він, наблизившись. Ну, е, пробелькотів Лунгфуд, ховаючись за плечем Логіна. Чого ти волоктимеш цю женну ношу сам, додав інший. Давай ми тобі з нею допоможемо. Жоден із них не тримав зброю на готові, але по тому, як рухалися їхні руки, Логін знав, що вона у них є. За спиною також був третій чоловік. Логін відчував, як він підступав. Близько, ближче, ніж двоє інших. Якщо йому вдасться розібратися із тим, що ззаду першим, у нього можуть бути гарні шанси. Він не міг дозволити собі озиратись, це би зіпсувало несподіванку. Йому просто доведеться сподіватися на краще. Як завжди. Логін не зціпив зуби і вгатив ліктем позаду себе. Щелепа чоловіка страшно хруснула, а за мить Логін схопив іншою рукою його зап'ястя. Йому пощастило, бо той тримав на ніж. Логін ще раз врізав попиці чоловіка ліктем і вирвав клинок з обм'яклих пальців, коли той повалився на землю, тріснувшись головою об брудну бруківку. Логін різко обернувся, частково очікуючи ніжу спину, але інші двоє не встигли швидко зреагувати. Вони дістали власні ножи, і один із них зробив півкрок вперед, але спинився, побачивши, що в Логіна також є клинок, і він готовий битися. Це була нікчемна зброя. Шість дюймів ржавого заліза навіть без херстовини – і все ж це краще, ніж нічого. Значно краще. Логін покрутив ножем перед чоловіком, просто щоб всі його побачили. Відчуття було приємно. Його шанси суттєво зросли. «Гаразд», – мовив Логін. «Хто наступний?» Два чоловіка розійшлись, щоб затиснути його з обох биків, і зважували свої нежи у руках, але було видно, що вони не надто поспішають наступати. «Ми його завалимо!» Прошепотів Косовкий, але його товариш виглядав не надто впевнений у цьому. «Або ви можете дещо отримати», – Логін розтулив свій стиснутий кулак і показав монети, які йому дав Лонгфуд. «І дати нам спокій. Більше ви не отримаєте». Він помахав ножем ще трохи, аби додати своїм словам ваги. «Це саме та сума, якою ви вартуєте в моїх очах. Рівно стільки і не більше. Що скажете?» Косовкий сплюнув на землю. «Ми його завалимо», – процідив він ще раз. «Іди, перший! Іди нахуй сам!» – крикнув до нього другий. «Погоджуйтеся на те, що я пропоную», – мовив Логін, «і тоді нікому нікуди не доведеться йти». Волоцюга, якого він натовк ліктям, застогнав і перевернувся на дорозі, і, схоже, згадка про його долю все вирішила. «Добре, йобаний ти північний виротку! Добре, ми згодні!» Логін вишкрився. Він подумав про те, щоб кинути монетами у косоокого, а тоді різанути його, коли він відволічеться. З молодого Логін саме так би і вчинив, але зараз він вирішив цього не робити. Навіщо? Натомість він розтулив пальці і пожбурив монети на дорогу за своєю спиною, відходячи до найближчої стіни. Він і двоє злодіїв почали обережно розминатись, кожен крок наближав їх до монет, а його до відступу. Згодом вони помінялися місцями, і Логін позадкував вулицею, досі тримаючи перед собою ніж. Коли їх розділило десять кроків, двоє вулицю сіли навпочепки і взялися підбирати з землі розкидані монети. «Я ще живий!» – прошепотів Логін сам до себе, пришвидшуючи темп ходьби. Він знав, що йому пощастило. Тільки дурень, яким би дужим він не був, може вважати, що є бійки, в яких неможливо загинути. Пощастило, що він спіймав, як треба, чоловіка за спиною. Пощастило, що двоє інших не зреагували вчасно, але йому завжди щастило з бійками. Щастило вибиратися з них живим. От тільки нещастило в них не вплутуватись. І все ж він був задоволений цим днем. Радий, що нікого не вбив. Логін відчув, як його поплескали по спині, враз розвернувся і наставив ніж. Це всього лиш я. Брат Лонгфут здійняв руки вгору. Логін майже забув про навігатора. Мабуть... Він увесь цей час йшов позаду в цілковитій тиші. «Гарна робота, майстери пали, гарна робота, воїстину. Я бачу, ви і самі не позбавлені талантів. Не можу дочекатися, коли ми вирішимо разом мандрувати справді. Доки в цей бік!» – крикнув він, вже віддаляючись. Логін ще раз озернувся на двох лиходіїв, котрі продовжували куперсатися в землі. Тож він викинув ніж і поспішив наздогняти Лонгфута. «Ви, навігатори, ніколи не б'ятесь!» Серед нас є ті, що б'ються, отак так, і голіручі, і оружна, деякі з них надзвичайно небезпечні, але я не такий. Це не для мене. І ти ніколи не бився? Ніколи. Мої здібності лежать в інших площинах. Я гадав, в твоїх мандрівках на тебе мала би чекати ціла купа небезпек. Так і я, підтвердив Лунгфут радісно. О, так і є. Саме тоді мені стає в нагоді мій видатний талант до схованок».